Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 93. adását halljátok, aminek Fukara címe, és én Szedlák Ádám vagyok. Én nem. Kis Gabriella. Ne szerkeszem, ne szerkeztem, én Félyes Balázs vagyok. <gül> se, te, te pedig se ezt tett se kis Gabriela, hanem Fejed van, Balázs. Behagyjuk, hogy tudjátok, hogy én nehezen indul néha. Na, nagyon hasznos, azért a azé, Meti orban nem mutatkoztunk be az az elején, úgyhogy senki nem tudja, hogy kik vagyunk, ki a korralálkozott először. Hova lesz? mentek, honnan jöttök? Azt hát, külön, külön feltették, hogy kik vagyunk mi egyébként, hogy véleményünk van. Az a baj, hogy, hogy én nem tudok elbújni köztetek. Nézd mögém, elférsz. Oké. Okay. Viszont azzal kezdődött itt a szervezés az epizódnak, hogy elkezdtem pánikolni e-mail formájában, hogy konkrétan semmi hírünk és témánk nincs. És ahhoz képest olyan bőség vár a hallgatókra, hogy el nem tudják képzelni. Úgyhogy szerintem osszuk is meg ezt a bőségtálat. Jó, nekem van egy liminális hírem, ami annyira liminális, hogy igazából nem is irodalmi, nem tudományos. De pusztán azért, hogy elmondjuk, hogy ilyenek nem csak az irodalomban vannak, hanem tudom, az ő világában is, ezért, ezért én felvettem a listára. pedig azt mondja, hogy a NASA kiadott egy olyan tracker applikációt, amivel a Voyager szondákat lehet követni, hogy még a naprendszeren belül vannak-e, vagy kiértek e már belőle. Ami azért nagyon vicces, mert egyrészt a Voyager az 70-es évek óta megy, az egy meg a kettő. És nagyjából 10 éve cikkeznek arra, hogy elhagyták már a naprendszert és mindig utána a nincsen egy ilyen exakt határ, amit el lehet hagyni, ezért tíz éve ez nagyon jó téma, és most sem lehet tudni, hogy, hogy mikor mondjuk azt, hogy most akkor tényleg nincsenek itt, mert még mind a kettőt éri ö, olyan sugárzás is, ami a naprendszerből származik. Töltöm, töltöm is az alkalmazást. Mindenképpen valószínűleg fog majd rezelni a telefonot, ha egyszer tényleg kiértek, úgy 30 év múlva. Reméleteleg nincs tűzgomb rajta. És mi a naprendszer hatalának definíciója? Hát ott kezdték el ezt mondani, amikor már több sugárzás érte a Voyager-t a naprendszeren kívülről származó sugárzás, mint a naprendszeren belülről. De minek utána még mindig vannak, mind a kettő fajtából, ezért még mindig senki nem biztos benne, és valószínűleg soha nem fog, mert az ilyen diszkét határok azok nincsenek valójában. Aha. Jó, ja, és vagy egy mondom, még egy dolog miatt érdekes, ugye, mert erre fel egy aranykorongra az emberiségnek az üzenetét, amit, ha megmutat oh. egy emberek akkor nagyon zavarba fog jönni. De az összes kifelé szánt üzenet az olyan, hogy, hogy hát biztos okosabb embereknek, okosabb lényeknek kell oda mert nekünk semmit nem mond az 7. Hát igen, emlékszem, van némi nemű karakterek, rajzok, mindenféleit belesülítettek, kíváncsi lennék ebben között az is érdekes találkozni idegen lényekkel, hogy mit, mi, hogyan dekódolják ezt, aztán elmesélik egymás egy hátát, vagy két úgy, miért csapkodva, és az, az, az ott nem a mit, remél, micsoda a kávézás kultúrájáról szól, hanem valami a férfi és nő a, a cipó üzenetet ismeritek? Az is ilyesmi. Igen. Az olyan, mint egy kötés, mint amiben egy Gmail logó. És az is hihetetlen sok minden mond el állítólag de azzal is pont ugyanezt éreztem, hogy te jó ég. Nézd, akkor te biztos, hogy nem vagy szájlon uh, át ebben nagyon rossz, nagyon szóviccek vannak, menjünk gyorsan. Talán. Az valami Vonnegut regényben van, ilyen valami pseudo történet, a szájlanak? Nem nem, a... nem, nem, nem, nem, hanem Bocsánat. erőjük csak eszembe, hogy ugye itt az a probléma, hogy mi van teljesen más, hogy kommunikálnak az éljenek, akik megkapják az üzenetet, mert abban a történetben például steppelés és fingás amiben <gül> kommunikálnak. Igen, az, az egy ilyen uh, uh, mini-történet nekem jön. dereng, aki egyik a science fiction írónk szerintem. Absolut. Úgy, ne, lass, lassan összekön a nem létező kedvenc szerzőinket. Ez olyan, mint a nagy a igen. Igen. Azért jött még be a szinte teljesen olvasatlan Johannes aki akiben szintén valami mikrobánatokkal kommunikálnak az idegenek, akiket mi nagy papsajatoknak nézzünk körülbelül. És mivel ezt írja nagyon hosszan, ezért szinte teljesen olvasatlan. Bár találkoztam olyan emberekkel, akik állítólag elolvasták, vagy nagyon meggyőzően még kiosztották, tudták ezt hazudni. Aha, igen, se tudod ellenőrizni. És ez így jó is. Most jön a heti rendes Warren elis hír. Igen, de ezt ő csak mondta. Az ő blogját fogjuk belinkelni. Indult egy Trillband nevezetű digitális képregényes kezdeményezés, ami azért jó, mert bődületesen jó, hogy képregényeket gyártanak. Itt az Ellisnek a bloggenben is van 640 pixel vágyazva vagy képregény. És még azt is írja a mester, hogy ahogy végig kattingatsz ezeken a képeken, hogyha nagyobb ablakba kerül, akkor nagyobb, akkor kinyúlik ez a ez a beegyezős doboz tehát teljesen tud illeszkedni ahhoz hogy milyen felületre rakják be és hogy így szerintem egy sokkal jobb lesz terjeszteni a dolgokat mint ahogy nekik volt még a Freak az, amihez csak egy ilyen RSS doboz volt vagy az első lapot szúrta csak be uh -huh. így, így az anim gif sikere gondolom inspirálta őket tehát az anim gif az borzasztó hogy miket csinált a feltámadásával. Volt ez a mozgófotó, van a Vine a 6 másodperces videójával, egy csomó ilyen. Végig csak szeretnénk mozgást látni. No. És milyen szerény kezdetek ugye a, rep, a levél, ami berepül a leveles ládába, Geocities page-en? Van egy ilyen oldalam egyébként elrakva. A Jesus Scott csinálta, aki egy internet archivista és szimpatikus őrült, aki a Pentagé Alcide-ről össze az összes under Construction, meg az összes e ilyen mozgó, forgó gifet. És egy egészen tisztességes számítógép is lehet azzal de hát nem mondjuk az összes ilyen lapát aló animációt betöltöd egy lapon. Mm -hmm. Hova fejlődtünk, mi most már kirakják, hogy béta. Igen, megboldogul gyermekkorunk. Így van. És akkor még a technológia és internet témánál maradva. Uh, és William Gibsonnal folytatjuk a hírt, aki, aki nem is tudom, hogy milyen alkalmon, mert uh, nem jegyeztem meg. Mindesetre a készülő regényéből felolvasta az első pár gondolatot, az első pár oldalt, és uh, nem tudom, sikerült meghallgatnotok? Én, én nagyon toleráns vagyok a rossz minőségű hangfelvételekre, mert én is a magam idejében ugye csináltam bőven, de ez nekem picit túl rossz volt borzasztó, ezt el kell is, iszonyatosan dróger felvétel. Én elkezdtem széttorzítani még utána egy évvel vágó programmal. Aha, és valami ilyesmi a... lehetett, nem, hogy, hogy nagyon hátulról a közönségből kapták ezt el, és ilyen mindenféle visszhangzás, meg zaj, meg tompaság, úgy ráül az egészre. Igen, olyan volt, egy picit, mint hogy egy kívüli akváriumban vették volna fel, ha betelettek 300 embert. Ami viszont milyen cool lenne. Igen, fotón jól néz neki, mm -hmm. hangban az sem rossz, rossz, vagy jó minden esetre, hogyha, ha ha róla a zajokat, és elkedett felhangosítani az emberi beszédtartományt, akkor nagyjából érthető a szöveg, és az már látszik, hogy ez is nagyon gibzonos lesz. Mm -hmm. a, Én kicsit félektől, talán beszéltünk róla, hogy a legutóbbi könyve az úgy zavarba hozott, és nem is fejeztem be, nem tudtam követni, hogy, hogy mi történik, és miért, és kivel. Tehát a nyelvi bonyolultsága is, meg a sztori, ugye a történetvezetés is nehezen, nehezen követtem. Úgyhogy hát ha most megint olyan fogyasztható dolog lesz, ami, ami régen nekem tetszett. Nézd, a harmadik pontban előkerül egy 77-es Airstream lakókocsi, uh -huh. és utána elkezd agresszív módon márka nevekkel dobálózni uh -huh. Azt én még szerettem, az még. A, a régi elemek megvannak. Aztán meglátjuk, hogy hogyan fog ez összeállni. Nagyon sűrű mondatok vannak megint benne mint aki szereti Gibson-t az mindenképpen hallgassa meg hát mondom utókezelés egyébként az lehet, hogy kell hozzá vagy, vagy borzasztóan rossz fülhallgatók esetleg hát lehet, oh, hogy valami cute. lehet, hogy valaki, valami lelkes uh, amatőr be fogja ezt gépelni és akkor lesz a legjobb nekünk hát de akkor hová tűnik a, a szerző hangja, a könyvillata. illata hát a, amúgy is hozzá képzeled, nem? szerző illata esetleg <síns> oh, <síns> De titeket nem zavar, hogy csak egy darabot kaptok, és nem tudjátok irányítani, hogy jöjjön a többi rész. Nem. nem. Jó. Ebben az esetben nem. Erősek vagytok. Majd egyszer ki fog jönni az egész, és akkor megveszük és elolvassuk, És ide szeretném majd a vágót kérni, hogy a, a mindig ott egy darabot a szívedből kezdő népi éneket idegi lesz -e be. Kizárt, kizárt. Pedig olyan szép lenne. Ezt is képzeljük hozzá. Igen, igen, szerintem nem tudják megúszni hallgatók, hogy ne hallják ezt a saját fejükben most. Igen, hogy... akinek dallamdapadást okoztunk most, az nyugodtan a hívja, az 800 anyátok számú uh, Viszont van egy átvezetős hírem még, és utána beszélhetünk komoly dolgokról is. A, a Lavi Tidár meg a a, hogy fogalmazok? Tehát amelyik könyvek a kezembe kerültek, az szinte teljesen olvasatlan, de később állítólag jó író lett. John Courtney Greenwoodnak indul egy közös projektje, aminek az a neve, hogy Adventure Rocketship. Ship. Van gyönyörű szép borítója neki, és ez valami magazin lesz, ami az úgynevezett geek kultúráról szól, ami, ami egy nyitott kérdés, hogy valójában micsoda, illetve science Fictionról. És gif, nagyon. gif meg, megbeszéltük már, anim gif a nem emberek úszod ezben, igen. E, és mindenesetre úgy néz ki, hogy nem lesz belőle E-verzió, vagy legalábbis ahogy kattingattam, úgy igazából nem írták sehol, hogy lenne. Pedig ír belőle például a Tim Mohan is, akit én szoktam szeretni. Meg vannak itt még izgalmas nevek, akik úgy el előkerültek az elmúlt években, hogy, hogy jó lenne olvasni őket. Adventure Rocket Ship. Már is megkívántam. Ha lehet, hogy ez a csak papíron adunk ki ilyen gig cuccot ez, ez az ilyen ritka képregény kategória vagy pedig, hogy direkt fel, fel korbácsolják a vágyakozást hogy ez, ez, ez csak bizonyos limitált példány számolás, és ezt nem lehet megoldani úgy Igen, pedig ez roh képületről. rohadtul zavar mert egyébként szeretném a tartalom Tessék, dis, disztribúciójával így hogyha már van erre lehetőség Szerintem, szerintem adódik rá lehetőség előbb-utóbb. Csak nem zárják minden, az nagyon izgalmas szerintem, és ezt, ezt gondoltam átvezető gondolatnak a, a te témáthoz majd, uh -huh. hogy, hogy ilyen papíros startup, vagy papíros induló kiadvány, mert hogy azért ezzel eléggé korlát ezek a saját lehetőségeiket, különösen, hogyha azt nézzük, hogy ez, ez Nagy-Britanniában fog elindulni, és science fiction olvasók pedig, hát akik angolul olvasnak, azért vannak szert a világban mindenhol. Aztán az én témám, amit a visszhangom is én felolvasunk, ezt a New York times ban találtam egy érdekes cikk, hogy egészen biztos, hogy rosszul mondom, mert úgy mondanám az írónak a nevét, hogy David Mamé, mert hogy Mamet, hogy ő nyilatkozik arról, hogy a következő könyve, ami alapvetően novellát, ilyen kis tartalmaz többet, azt ez a saját kiadás irányba indul el vele és ennek a témának a kapcsán előkerül, hogy igazából megjelenik egy, egy új játékos ebben a képben, nem maga az író fogja nyilván az amazóra feltölteni meg ilyenek, hanem, hanem az ő ügynöksége, aki szervezi az egész tranzakciót. Tehát igazából kihagyják ugye a, a gyártás terjesztést, megvalósító kiadót, és, és a, az írónak az ügynöksége, aki tulajdonképpen magát az írót e marketeli, ők fogják a könyvet is megjelentetni ilyen magánkiadás keretében. Szerintem ez a trend biztos, hogy valamilyen szinten el fog terjedni. Itt még pár példát mondanak a cikkbe, amit szerintem érdemes elolvasni, ezzel foglalkozik. De érdekes gondolat, hogy, hogy ugye beszélünk az egyik végletről, amikor ott van maga a, a, az éles amatőr, aki, aki megcsinálja lopott photoshoppal a borítót, és, és föltölti az egészet az Amazonra, meg ott a másik végén a nagy kiadó, aki a hangos könyvben, meg papír, meg vastag borító, meg vékony borító, meg e-book, meg mindenféle e módon kiadja a könyvet, megszervezi a kampányt hozzá, de még vannak játékosok ugye a folyamatban, és azok is próbálkoznak így a pozíciójukat kiszélesíteni, és ugye ez az ügynökség e dolog, E, ezek lehetnek még itt játékosok a publishing, publishing témában. témában. Na, aztán visszanyomtam a rekordot, úgyhogy ha akartok erre reflektálni. Nem. Oké, okay, akkor. Valójában nem, igen. Nahozzunk. Majd kiderül, hogy mi lesz ebből. Gabi, tiéd a következő. Ja, én nem is gondoltam, más? hogy nem reflektálok. Én ha valójában számtalanul nem, de egy dolog az eszembe jutott, hogy, hogyha. Nem lesz nekem, tehát hogyha van valami funkció, amit ellát egy ideig egy szerv, utána pedig ki akarják kiktatni és átveszi egy másik szerv, akkor nem, tehát nem fogják egyszerűen, csak a szerepeket adogatni egymásnak, tehát nem lesz utána ugyanolyan ö, központi szerepe mondjuk az ügynökségeknek, mint most a kiadóknak, tehát hogy Aha. hát itt az ha... az, azt nyilatkozza, hogy ő saját feladatának tartja ebben a folyamatban a népszerűsítését a könyvnek, és akkor azt ő, ő maga akarja megszervezni, hogy mit tudom én, milyen tévésóban nyilatkozzon, meg eh, hova, hova menjen aláírni, meg ilyenek, tehát ő, ő magára vállalja például a marketing részét ennek. Ja, értem, tehát a nagyobb szerepet meg tudja tartani, hogy. Mert hogy ő tudja legjobban irányítani az üzenetet, mondjuk nem tudom, tehát azért róla nagyon sokat olvasni elég tudatos író, nem? Tehát így, így látszik, hogy ő, ő az, aki a biznisz oldaláról is elgondolkodik ennek, és nyilvánvalóan ha neki beválik, akkor más is prób próbálkozik, de nem biztos, hogy ugyanolyan hatékonysága Minden esetre érdekes dolog, hogy a szerepek feladatok úgy újra leosztásra kerülnek, és mi lesz ebből? Ez a tudatosság azért vicces, hát meg kell nézni, hogy mi történik majd egy így. Kínosabb helyzetben. Uh -huh. Az ének az tudnak nagyon, nagyon összeomlani. Uh -huh. Jaj, és akkor kínos téma a következő, Gabi? Ö, nem tudom, Te lehet, hogy nekem lesz kínos, és nem hull vissza ez a felköpés, de hát uh, ugye 23-án volt a könyvvilágnapja, amelynek meg volt a maga oka, hogy miért is lett ez a nap. Shakespeare és Cervantes halálának a napja, tehát és akkor mindenféle egemlékezésük is voltak szét az interneten, viszont azt is mondják, hogy a szerzői jogok napja ez világnapja, és, és, és itt is és szenteltem a kezeimet, mert most ugye az adás előtt egy fél órával kerestem rá, hogy pontosan mit is jelent ez, hogy a szerzői jogok világnapja, és nem találtam úgy hirtelennyében semmi anyagot, Mit jelent ez? Mi, mit, mi, mit, mi az a miért erre egy világnapot kell fenntartani, és, és mi, mi, miért mire kell ilyenkor a figyelmünket irányítani a valakinek, aki ezt nem tette meg, de valakik mégis elnevezték. mit most, most hallottam először, hogy szerzőnapok világnapja is van. ugye neki láttam utána googlizni, hogy, hogy mióta van. De találtam már legalább 5 éves posztot, amikor amikor ez szerepel, tehát lehet, hogy csak eddig nem ünnepeltük, vagy nem emlegettük uh -huh. nagyon. Nem valami szexi téma ez a szerzői jogok, nem? Tehát ugye köré bármiféle. Igen, ez biztos, hogy mit összevonnák a anyák napja és a nőgyógyászok napja. <gül> uh -huh. Nagyon jó, nagyon jó. Igen, és valahogy az egyiket szűkabb körben ünneplik. <gül> igen, jó, igen. Nem, nem viccelek tovább. <gül> Én... amelyett, hogy a szerzőjogok valóban nagyon hasznosak gyerekek, és most a meg a fogaitokat is lefekvés előtt, Hát tényleg nem szexi róla beszélni. Meg eleve az, hogy a, a szerzőjogvédők itthoni kardozása az többnyirején rossz szájízű dolog. Igen, ez és általában a, a, a beperellek, meg szedle, meg ilyen témákból kerül elő, tehát nem egy ünnepelt dolog, hanem általában tényleg a rossz oldal amivel találkozunk. Talán mi fogyasztók Vegyük ezt hogy fontosabb, vagy vegyük elő jobban, és ne nyújjunk le szép fotókat, hanem tekintsük azt a másik alkotásának, hogy a tudás a beletett, stb, stb. stb. Nem tudom, talán még ennyit tudok elképzelni, de. <kül> vagy használjunk egyébként bájos képeket addig is, ja. amit szabadon lehet a szerző megjövésével. Hát ezt ünnepélyesen meg tudom fogadni adásban, hogy továbbra is így fogok eljárni. Léz egyébként van egy nagyon jó képen pont a csőben. Már nem tudom mihez kerestem, de még nem használtam fel, Creative Commons, Buy, Share, kal like lehet használni, tehát ugyanúgy licenceljük a dolgot, mint a szerzője, és odaírjuk, hogy ki csinált. ez medbaran. Én ezt felajánlom a mai poszthoz, egy szemétből összerakott fekvő robotot uh, ábrázol, és nagyon szép kép. Iszonyatosan azért valamire egész héten el akartam használni, de semmi nem jött, ami lehet. Legyen én most, benn én benn. most számon is kérném tőletek, hogy akkor nézzétek vissza a korábbi posztokat, és ahol nincs megfelelő eh, jogi eh, lefedettség a beágyazott képeknek, azt azonnal távolítsuk. El. Vagy, amikor felolvastunk szöveget. Ugye uh, számtalan én... van az elején a könyvnek, hogy semmi erre a nem engedélyezett, most ezt nem tudom, hogy. Hát, ha csak érszek. nem kritikai célral idéztük, ahhoz idézésbe belefér, ismeretlen hozva egyébként. Lassan uh -huh. Egyébként tettünk, rossz, szerzően... rossz, hogy így a korábbi posztok témáját előhoztam, mert így belém, belém nyilallott, hogy, hogy nekünk a tartalmat át kell migrálni egy másik helyre, mert mindjárt bezár a, a mi a... szerzői jogok alatt készített tartalmainkat. Tartalmunk 98%-a hmm. át van migrával a maradékot át tudom bármikor lapátolni. A probléma az az, és kedves hallgatók, ne aggódjatok, ugyanazon a cím alatt lesz elérhető, hogy hálózatot is kell elhozzá turkálni, a ünket, amit nagyon utálok, már előre is. Szóval így megy ez, amikor az ember Itt. tartalmat gyárt. Igen, Igen, kemény a blogger élete. És hogyha esetleg lopnának minket, én nem is tudom, hogy bennem e vagy örülnék, de ilyesmit akkor. Hát ez az, hogy, hogy a megfelelő összefüggésben, tehát nagyon szeretnénk, hogy minél, mondjuk ahogy bekerülnek ezekbe a podcast könyvtárakba, meg különböző felületekbe, mondjuk a Samsung TV-nek a böngésző felületébe, vagy az iTunes-ba tartalmunk, akkor annak nagyon örülünk, hogy a terjesztésbe ugye részt vesznek ezek a csatornák, csak ha valaki más címmel rakná be a saját neve alatt a mi tartalmunkat, ott lenne a gáz, és Szerintem ez az a fel a szerzői jognak, ami számunkra is érdekes, hogy, hogy a megnevezés, forrás, megjelölés, meg ilyenek. Igen, de okay. végül saját hangunkon beszélünk, ez azért brutál nehéz lenne. Sokkal több munkat mint amennyit megérdevel a dolog. Megszemélyesít majd valaki. Aha. Am amúgy hajrá, szívesen hallnánk magunkat klubmixekben, és szignálokban is. Táncsőrön is hármas könyveléssel. Na, és ha már a könyv világnapja volt, akkor én a kicsit sápítozós cikkeket meg videókat hoztam, bár a videónál nem volt sápítozás, de mi majd sápítózhatunk felette tördelt kezekkel. Az egyik az a cikk, amit én sok embernél láttam így megosztogatva. Ezt a Kreatív online ön -on jelent meg, mit olvas, néz és iszik a diplomás és Én is rávetettem magam, mert hogy mit olvas, ez nagyon érdekelt, de... Így könyveket nem vizsgáltak, ellenben sajtótermékeket néztek, meg úgy általában, hogy tényleg mit, mit fogyasztanak. Nagyon alaposan nem futottam át a cikket, de a ott van a, rögtön az elején, ahogy a visszhang. Röviden hogy... semmit, semmit, semmit, semmit. Igen, igen, úgy, úgy fogyasztanak a diplomás pályakezdők, fiatal munkavállalók, mint bárki más, aki nem az. Semmi extrát, semmi különlegeset, semmi elmélyülőset. Igen, úgyhogy mindenki, amikor reggel beáll borotválkozni a tükörelé, akik aki nem borotválkoznak, azok csak simán beállnak a tükörelé mondjuk mondjuk fogatmasni, tegye fel magának a kérdést, hogy úgy vagy ezt a kultúrát, mint egy különbözesegéd. Igen, illetve most pont ma egy kísértől hírt olvastam, hvghu a hírfolyamában, hogy nézték, hogy ki, hol olvasd az is a könyvesblogon, és hogy a, a férfiak a WC-n, a nők a fodrásznál olvasnak leginkább, és elgondolkodtam, hogy fodrásznál olvasni, tehát ez, az... az a három éves újságok vannak ott, rosszabb helyeken, jó helyeken, friss euh, hipster magazinok, de hát azért az nem a könyv kategória. Te... egyébként a WC-n hosszan olvasásra támogatom, ugye beszéltünk egy korábbi epizódban, ennek a rossz én élet a... És... A másik, amit még ehhez kapcsolva hoztam, ez az irodalom jelennek az oldalán már máskor is szerepeltek ezek a könyve, Mit olvasnak az emberek videóripart, és most Szegeden jártak a József Attila Tanulmány és Információs Közponnál, ott meg még pár fiatalt, mit olvasnak ők, mit ajánlanak másoknak. Hát alapvetően tehát legalább olvasnak krimit, science fiction-t, és iszonyú aranyos mondatok is elhangzottak, például ez a fiatal ember, aki a science fiction olvasta, jó persze másokat is mondott, de azt is hozzáetett, hogy olyasmit, ami felkészíti az életre, és így hirtelen ilyen vizionáltam magam elé, Skafandert, meg uh, Geiger Müller számlálót, meg ilyesmi, tehát ez végül is bizonyos esetekben tényleg hasznos, és ez majd Ádámnak jó végszó lesz, de azért alapvetően tényleg science. Krimiket, vampiros regények is szóba kerültek, illetve némi nem is szép irodalom is. Tehát ha ez a nagy átlag, akkor szerintem jobba, jobb, mint a kreatív. <tos> <tos> <tos> <tos> Science fictionből mit olvasott a srác? Nem mondott példákat. Jó, annyi, jól, annyi, annyira érdekelne, hogy ez, ez hozzá még a, a Lem Asimov és nagyon régen meghalt öreg férfiak, mint hát, <tos> vagy valami ennél egy picit modernebb. Bradbury-t most is adják ki meg, tehát az, ezeket mind a mai napig frissiben adják ki, és az emberek szeretik beszerezgetni, tehát nem tudom, meg kell, rá kéne kérdezni erre majd konkrétan, de a hölgy, aki készített az interjút, szerintem ő maga sem erre fókuszált, és ah, azt nem valóta, hogy ő mit olvasz? Ö, nem, nem, nem, de ő ennek az irodalmi jelennek az egyik Szerkesztőért szerintem. De nézz, ez nem semmit, mi is hogy egy ironai podcastot, oszt még a tolvasunk. Hmm. Na, -e, a felét megkapná, Ádám. Jó, persze. És egyébként semmi nem olvastuk a gyilkosságot, nem olvastunk szép irodalmat, tudom. Na azt szóval megnézem, hogy kíváncsi vagyok én erre. Bár, na mindegy, nem kell egy jó kép igazából a, a kreatívos anyag után, mert az, az elég égésítő volt. Igen. És uh, az mondjuk az, neked van egy egy témád, amit bele akartál így még a könyvek előtt. A hasznos science fiction. Igen, science fiction egyébként, tehát bármikor fára hát egy atomerőmű, annyira, hogy néha fel is robban egy. Uh, az jutott eszembe, nem teljesen függetlenül a munkámtól, hogy holnap lesz a Csernobylnak a évfordulója. Nem fogom kiszámolni a hanyadik. 27, mindegy is. És, és hogy melyik az a legjobb atomháborúról, vagy sugárzásról vagy katasztrófára szóló könyv, ami így írta jut? Én már itt le is jöttem a Hozsáján a Néked Leibovic. Szerintem igaz, hogy már idős öreg meghalt science lehet, hogy még él. Nem, öngyilkos lett a könyv után. És tényleg? Tényleg. Upsza. Bombázó pilóta volt az öreg, nem igazán tudott együtt élni ezzel. Aha. Hát szerintem az egy elképesztő jó könyv, tehát nem is tudom hányszor olvastam, és, és bármikor újra tudnám, hiába emlékszem fontos pontjaira. Az nagyon jó, hogy felbukom egy másik kedvenc kedvenc Momentum, egy kedvenc témám, amiről meg két hete interjúztam Galántai Zolival, aki amúgy science fiction szerző. Igen. A, a tudásnak a megmaradása. Aha. És hogy a, a Hozsene neked Lebovic, aki nem olvasta, az most olvas el, 300 forintért lehet megkapni nagyjából a vaterán, mert nagyon sokat adtak ki belőle. Az arról szól, hogy atomháború után ugye kezdi magát összedni a kultúra, és például ilyen mindenféle tervrajzokat szerztesek, vallásos buzgalommal másolnak le. És, és a blueprint az blue, és a fehér vonalokat meghagyják, és kéket beszínezik kézzel kékre, hogy olyan legyen, mint az eredeti szentíratok. És azáltal innen jutunk el egészen sokáig annak a civilizációnak a történetében és akkor mondom a saját verziómat is. Nekem a Prometheus válság az a milyen ilyen alapélmény volt, ahol belülről egy mérnek a szemével nézünk végig leolvadást. Illetve hát azt az ő visszaemlékezéséből, mert mintha a végén átkerülnénk abba a jelenbe, amit ő vagy megmentett, vagy nem. Egyébként én majd amikor könyvekre visszatérünk, éppen meglepő módon megint science fiction-t olvasok, és ott is hatalmas sugáradagot kapnak a a főszereplők. Úgyhogy abszolút aktuális téma, mintha tudtam volna. Nem akarsz mesélni arról, hogy mit olvastál? Ha? Igen, tegyünk úgy, mint hogy volna, okay, oda is nagyon a, a módot. Egyik mondatról a másikra, mintha nem lenne Ilyen semmi rugalmasak vagyunk. síklik szinte a szó. Olajozott villámként csapjál bele. És ez a science fiction író, biztos, hogy nem hallottátok, az a neve, hogy James S. E. Corey és az a könyv címe, hogy Leviathan Vakes, és ez egy sorozatnak az első könyve lesz hallottad? Vaj, rajta, tavaly rajta volt a hugónak a sorlistjén, nem? Wow. Nekem nem úgy emlik, mintha. De mondja addig én kiguglizom. Aha. Nekem nem tudom, volt egy olyan érzésem, hogy ez is valamilyen self publish könyv lehet, mert így nagyon kevés dollárért kínálgatta nekem az Amazon, és valami blogon is találtam, ahol ilyen akciós könyveket ajánlanak, de a borítója az teljesen hiteles, olyan, mint ha valami szakember tervezte volna, úgyhogy lehet, hogy nem olyan a könyv. Mindenesetre ez egy ilyen űropera jellegű dolog, ez hosszú is ebből adódóan. Tehát így a, olyan, nem tudom, 580 oldal körül van, és abból, hát ugye kétharmadánál járok. De nagyon-nagyon élvezetes, úgy látszik, mostanság szerencsén van a science fictionnál. Volt egy nehéz periódus, de most visszatértünk. És igazából két főszereplő van benne az egyik. A Miller nevű fickó az egy igazi letúszott alkoholista zsarú, aki hiába mondják, neki nem áll le a nyomozással. Nem tudom, ismertek -e ilyen karaktert? Na, mintha lett volna már. <gül> igen, igen. A másik pedig egy űrhajó kapitánya, aki hirtelen felindulásból hősi hajt végre, ilyen is akadt már, de nagyon jól megkreált világ ez. Vannak különböző érdekcsoportok, ahogy szokott lenni a föld, az, az egy, egy érdekcsoport, és akkor e, már kitelepültek jó páran környező bolygókra, illetve ilyen űrállomásokra, és akkor van egyrészt a Mars körüli érdekcsoport, akik elég önállóan, és elég nagy hadsereggel rendelkeznek, és akkor a különböző ugye köztes ilyen peremvidékeken lakó szövetség, ahol ugye próbálnak ezek között a birodalmak között megélni. Azért csak úgy hangzik, mint hogy 5 perc alatt össze belőle rakni egy ilyen űrstratégiai játékot. Igen, csak igen. kinézni az ergeket. <gül> ja. Igen, hát az, hogy éljenek is vannak-e vagy sem, azt nem mondom meg. Minden esetre a, a, a könyv maga egy, egy konfliktust próbál feldolgozni, ugye alulról kezdje ez a, a Miller feldolgozni egy gyilkosságból az eseményeket, illetve egy eltűnésből. A, a, az űrhajó kapitány az pedig mindenféle a, csatába kerül bele, ahonnan nem igazán lehet tudni, hogy, hogy ki támadta meg és miért a hajóját, illetve a hajót, amit találtak és akkor ez a két irányból közelítenek a megoldáshoz. És hát közben akkor, akkor nyilván ott van a, a politikai vonzata a dolognak. Én azt mondanám, hogy, hogy ez inkább ilyen kalandosabb regény, nem, nem konkrétan ilyen military science fiction, mint amiről a múltkor beszéltem. Tehát így a, a nyomozószál, meg az emberi vonal, meg az, az űrcsaták, azok így eléggé jól össze vannak hangolva és egy mini spoiler, hogy, hogy azért megjelenik benne egy ilyen zombi támadás is, tehát így látszik, hogy ki, ki akarja pipálni a dolgokat az író, de mégis így egész jól összeáll a kép, tehát nyilván mivel nem értem a végére, még valami hatalmas csalódás is érhet, de én megkedveltem ezeket a karaktereket, meg ezt a világot, és hogyha lesz folytatása, akkor akkor követni fogom. Szóval jó kis űropera, erős karakterekkel, nyomozóval, kapitányal, zombikkal. Mi romolhat el? No hát, annyira lesz folytatás, hogy van. He. Az a cím, hogy Caliban's War, és 2012-ben jelent meg, uh -huh. és ha minden az, akkor idén megjelenik a harmadik, az Abaddon's Gate című. Akkor között. lehet, hogy ezért volt ez, a, ez az alacsonyár kampány Aha. simán lett, és Gabi közben a csetben leleplezte, hogy ki ez a szerző, úgyhogy szerintem a hallgatóknak is. Igen, igazából az SF magra keresem, mert én is emlékeztem, hogy neviatán ébredés, az így már ez a cím magyarul is így pörgött a, a magyar neten, és a szerző az valójában két ember, Daniel ne. Abraham, és Ty Frank, aki George R. R. Martin asszisztense, és így ketten írják, és itt az SS magra Ból merítek meg információt, hogy The Bachelor of Anderson Station, ez pedig egy előzménytörténet Fred Johnson mellékszereplőnek a sztoria. Szóval itt már egész komplet kis... Na ez eh, a legjobb, nem így a science fiction az ember bele toppan valamibe, ami már létezik és kialakult, és jaha. olytatása most van. itt felfedezgetett ez, iriglőnk most. A hogy az előzménytörténet azért most az elmúlt pár évben egy nagyon tipikus ilyen hugós stratégiát kezdett lenni, uh -huh. mert, mert ezt tényleg jelölték tavaly hugot, csak nem nyerte meg, és ugyanis, idén is vannak ilyen előzmények, meg hozzákapcsolódmányok, meg, meg sztorik kibővítmények, uh -huh. hát amikkel rá lehet a kedves olvasót. Igen, vigyázzuk, hogy semmiképp ne olvassam el itt a, az ismertetőjét a folytatásoknak, mert gyanús, hogy itt azért halnak majd még megem figurák a, az utolsó harmadban. Az jó, a sosem tesz rossz a tekőnök, hogy egy páran meghalnak benne. Aha. És akkor ti valami egész más? Az enyémben is halnak meg. Ez végül is kapcsolat. Uh -huh. Mind egy lánc, olyan ez az adás, azt kell mondjam. Én Hannó végül nem interjúztam vele, olyan ilyen, mivel töltöttem a hetet, és a Fraktálherceget olvastam el, ami, ami hát sokkal durvább élmény mint igazából, mint, ahogy a, mint az előző kötet volt azóta elmondta különböző interjúkban a fickó, hogy hogy nem is baj, hogyha nem mindenki a kvantum dolgot, ami ott van benne olvassák csak prózaversként na most ebben a tényleg vannak olyan részek, amik amik kizállak prózaversként értelmeztők számomra helyenként az akció is ilyen, ilyen sűrűvé válik de nagyon jó tehát aki nem olvasta, az most kezdjél a aki olvasta, hogy nagyon nyugodtan vegye meg a második részt, mert az is meg. Uh, annál is inkább, mert a, a verses, vagy képverses, vagy modern képzőművészetes részek, azok azért kisebb hányad ennek a könyvnek. A nagyobb hányada az meg kettő-kettő és fél szálon zajlik, az egyikben a Tolvaj, Perhonen, a Hajó és Mieli, a Orti lány próbál valamit csinálni, mert hogy az előző részben ott úgy, úgy végeztek már a dolgokat, de nagyon látszott, hogy nem tart még sehová az ő küldetésük, vagy nem, nem értek még a végére. Uh, egyébként ennek a regénynek is úgy van vége, hogy folytatása következik, és már lehet tudni, hogy uh, mi a harmadik regénynek a címe csak elfelejtettem. A másik száz meg sokkal érdekesebb, mert ott felépítettek egy olyan, olyan világot, ott olyan ilyen egy olyan világot, ami egyszer... az az... Köszönöm szépen. Köszönöm nem kezdjük ke a nem? Keuzal, igen, igen, csak már összemosom a könyvcímeket. Már Kauzal. mégsem mindegy, hogy susogós tréningben vagy, vagy oksági kapcsolatban valamivel. Ó, oh, oh, oh, <gül> de jó, hogy én egy ilyen rossz viccet mondtam is, mert adtám egy jót. Uh, no, de amit el akartam mondani, hogy, hogy, hogy uh, egyszerre játszik azzal a szerző, hogy a, a no Clark mondta talán, hogy ha uh, kellően Fejlett technológia, az megkülönböztetlen a mágiától. Na most van egy olyan világunk, ami megidézi az Ezeregy a ezzel egy éjszaka Ott vannak mindenféle ilyen otthagyott cuccok a sivatagban, nem lehet tudni, hogy az mágia vagy nanotechnológia, vagy mindkettő egyszerre. És ebben van egy erőharc, amiben, amiben így úgy beleszámad, aztán a tolva is és nagyon jó, mert felváltra követik egymást, egyszer van egy sima, nyílt, tolvajos technológiai fejezet, ahol valamit meghekkelnek, egyszer pedig van egy olyan, ahol beleereszkedünk ebbe a, ebbe a keleti mesevilágba, ami egy nagyon átpolitizált, nagyon törékeny, arab hangulatú környék, és abban pedig mindig mondanak egy mesét, ami mesének igaz történetek kell lenni azon a világon belül, ami időnként kikapcsol az első vagy a második szintre ebben a történetben, Ilyen összeágyazott furcsa szerkezetű, nagyon érdekes olvasmány az egész. És olyan, amitől megfájdul az ember feje, vagy azért olvasmányos? Rendkívül olvasmány, tökéletesen letehetetlen. Uh -huh. Mit tudom, én megvettem szombaton és letettem hétfőn mert közben aludni kellett megenni, de, de körülbelül ilyen. Tehát nem az, amit így... Hát, hogyha úristen, most nagyon sok volt a kvantum, most rakjuk le egy kicsit, és aztán ne nézzünk rá, hogy halott-e vagy él. Uh -huh. Tökéletesen ajánlható. Mindenki kezdje el nagyon nyugodtan. Tök jó. Régen mondtam, ennyire nyugodtan valami el kell olvasni. Már be is raktam a kosárba. Az elsőt. <hállt> nagyon helyes. És ott van egy másik, amit csak elkezdtem, és ahhoz nagyon egy hozzáfűzni valóban a Scott mccloud a képregény felfedezése című kötetét vettem meg még a könyvfesztiválon pusztán ezért, mert ezer éve nézem és most brutálisan le volt árazzó uh, ahogy néztem megszűnt mögötte a kiadó, nem tudom hogy kinek a, vagy jogot lett de elkezdték kiszórni ezt az egyébként tök érdekes kötetet, és ez uh, azt jár -e körül, hogy a képregény hogyha történettel nem számolunk egyáltalán vagy egyelőre ott jár, akkor történettel nem számolunk akkor az miért művészet, milyen eszközei vannak, hogyan fejlődött ki, hogyan működik, milyen lehetőségek vannak benne, mivel éltek. És ahhoz képest, hogy, hogy régi könyvről szólunk, az eredeti -e, az 93-92-ben jelent meg angolul, ahhoz képest teljesen működik, és úgy különösen jó olvasni, hogy nekem az összes képregényes olvas, olvasmányélményem, vagy a legtöbbje, az, az bőven a képregény felfedése után jelent meg. Talán a, a Myszterix, amiről egyszer beszéltem a az az, ami ami fiatalabb bennél, ami idősebb bennél meg az American Flag, de, de többnyire olyanokat ö, olvasok, amire ami, amit ö, nem tud felhasználni példaként Scott McLeod. Ugyanakkor van annyira jó az elméleti munkásság, hogy fel lehet használni, vagy hogy meg lehet találni saját példákat rá. Izgalmas kísérlet olvasni, erre majd visszatérünk következő adásban, amikor végeztem, rá, végeztem vele. Hm. és te? Hát uh, vicces, mert uh, Adam a könyvfesztivál jegyében olvasott, úgy van. Én viszont azt hittem, hogy így fogok tenni, és ez most itt a lánc nagyon elvékonyodó vége, mert ehhez képest semmilyen könyvfesztiválon beszerzett könyvet nem olvastam el, hanem egészen mást. Az egyik az egy uh, unakölcsőm születésnapjára véletlenül beszerzett antikverkönyv, egy nagyon érdekes helyen vásároltam egy ilyen adományboltban ahol be lehet vinni ajándékba adományokat, és hogyha te azt én megveszed, akkor a pénz lesz az, amit felhasználnak aztán nem ezt célokra és az orvosi Lászlónok a Trapiti című mesekkönyve amelyet hát, úgy gondoltam, hogy ha más már megkapja akkor előtt elolvasom, tehát ne adjak már hülyeséget a gyerek kezébe Iszonyatosan bájos, tehát valami elképesztő, a nagy tökfőzelék háború az alcímen, és az a fajta meselegény, amit Ádán különösen tudok ajánlani, mert, mert ami mesékette, ajánlottál nekem, és itt a kedves hallgatóknak, azoknak ez méltó folytatás, vagy, vagy joggal áll be abba a sorba, ahol egy békéspár, vagy Lázár Ervén, Csukás István szöveg is már beilleszkedett, Ö, életenetesen jó az egész világ, nagyon kedves, nagyon beestetnek ö, kisgyerekeknek is ajánlott. Én 8-12 éveseknek kérjek, én szerintem ők már ehhez egy kicsit nagyok, ö, vagy felnőttként lejön egy-két poén, vagy átjönnek a poénok, de szerintem egy 12 éves már, ő már a 14 éveseknek szólott, olvassa ezeket. A 8 éves, 8-10 azok is. Ö, az alapstory az egy kis világ uh, van, ahol a központi hely Kavicsvár, ahol uh, nagyon aranyos figurák élnek, Ühüm bácsi, a polgármester, Kázmér a múzeológus, Pánatos Olivér a festő, Virágviola a virágárusnány, és hát tersze, mindegyiknek megvan a maga karakter, a jellegzetességei, de jön a, jön a, a gonosz erő, a bizur-mizur királyság, csúnya véget ért, és itt rögtön az elején egy gyönyörű felvezetés, különböző bizur-mizur királyok rövid történetével, ezeknek mind-mind meg lesz aztán később a helye. A minyon kapitányjal, a nagy tortadobálóval és a szokás, hogy itt mindig minden másképp fordítva mondanak, tehát hogyha valaki nem, nem akar megenni a tökfőzeléket, akkor azt mondja, hogy meg akarom enni a tökfőzeléket. És, és hol néni, aki a legjobb tökfőzeléket főzi, annyira elképesztően jót, hogy, hogy csodajárjon, járnak a turisták a világból. Mindezt annak köszönheti, hogy, hogy, hogy csodálatos szőnyegét, aminek most nem jut eszembe a neve, de természetesen ő is egy beszélő, működő szőnyeg. Ha kirázza, akkor el tud kellően gondolkodni a dolgokról, az életről, és ilyenkor remek ötletéi támadnak. Egy ilyen alkalommal például tökfőzeléket főzött, és azóta is mindenki imádja szeretném járni, báró rajtos hívják a szőnyéket. Igen, igen, igen, igen. És persze megvannak a gonoszerők, megvannak benne a boszorkányok, a, a varázslat, az elvarázsolás, az ennek a feloldozása, és néhány felnőtteknek elrejtett olyan viccem, tényleg Szaszasz a szám, például a múzeum, ahol különböző nagyszerű tárgyak vannak kiállítva, például a virágból egy elképesztően jó csokra, amelyet aztán nem is akartak végül a mennyasszony, Egy esküvői csokra, amit múzeumba helyeztek, de kétenek voltak ráírni, hogy ez bizony a menyasszonyé, mert különben bal, bal lett volna, plusz például van egy szoba, amiben tükrök vannak, mert ugye a számtalan embert egyszerűen csak magában tud gyönyörködni, na ezek menjenek beszépen a tükrös szobába, aztán nézelődjenek ott. E, tehát abszolút, abszolút jó választás volt, és az is, hogy elolvastam mielőtt tovább adtam percinek, mert, vagyis hát tovább fogom adni, mert, mert Hú, nem remélem nem hallgatja az adást, e, meg elolvasott könyv lett, hanem, hanem nagyon élveztem. Mondjuk a Darvasi Lásztónak eddig csak felnőtt könyveit olvastam, és nem emlékszem rá, hogy esetleg van ennek valami ennek a világnak folytatása. Úgy, úgy derenk, hogy igenis, most itt, ahol itt nézem a oldalát itt van is valami Trapiti, és a borzasztó nyúl. Hát majd kiderül. Lehet, hogy még azt is beszélzem a magam örömére, aztán ráfogom a gyerekre itt uh. szeretném jelezni azt, bocsánat, hadd közben, csak egy pillanatra esküszöm vissza a mikrofont, hogy a Digitális Irodalmi, irodalmi Akadémián fent van ez szövegként, Trapidi, vagy a nagyfőzelék háború, és ha jó alkalom, jól leggörgetünk, akkor a Trapidi és a Borzasztó Nyúl is megtalálható. Tehát akár az adás után rögtön el lehet kezdeni olvasni. És felolvasni ugye a gyereknek. Aha, uh, hát mivel, hogy... Hát hiszen, hiszen arra való. Igen, bár bevallom őszintén nekem ez megvolt e-bookban, és, és amikor az a kiindult mutogattam a gyerekeknek, akkor, akkor Berci nagyon rá is vetette magát, és ez nagyon-nagyon kényelmes volt neki, hogy, hogy nagy betűket tudott állítani, és, és közben milyen érdekes, hogy egy ilyen furcsa kütyünolvás, és rögtön le is telepedett egy sorokba, és elég egy csendben volt. Tehát ne, hogy Isten még így is oda venni, de, de én a rajzok miatt... A papírkönyvet preferálom most. Egy kicsit azt először azt hiszem, hogy Sajdi Ferenc a rajzoló, de bent aztán uh, látszott, hogy ez egy másik karikatúrista, de omáz a címlap is például. De nem, nem is a gyerekünknek gondoltam, hanem a magunk fajta. Ja, a magunk <gül> Oké. Okay. És uh, a másik könyv, amit olvasom, az pedig hát a, a könyvesár. Így lettem, mert hogy egyik este nagyon-nagyon fáradtan értem az, és valami krimit akartam olvasni, és eszembe jutott ez, hogy ezt a könyvet egyszer igen olvastam, nem emlékeztem erre teljesen, de feltámad bennem a kíváncsiság, hogy milyen egy könyvfesztivál után az egy könyvvásárról olvasni. Ezt Anna Porter nevű magyar származású, nem tudom, kanadai. Ö, nem tudom, igen, Kanadába költöző, ö, gyerekkorában Kanadába költöző íróna írta, ő maga más történetet, komoly történeteket is írt, például ö, magyar ö, családja őseinek a sztoriát, tehát meg lehet találni más könyvét is, és ez a könyv, gyilkosság a könyvásáron, ami ugye majdnem ugyanez a cím, mint az Asszimoférének, és ez a frankfurti könyvásáron játszódik. Krivinek én nem tartanám annyira jónak, bár, bár megfelel a műfaj szabályainak. A főhőse egy fiatal főszerkesztő, úgy relatíve fiatal, tehát ott a szakmában, aki egy amerikai kiadónál dolgozik, Marsa, hát. és a könyvfesztiválon egy nagyon híres és sakáként becenévre hallgató ügynököt megmérgeznek folyékony nikotinnal. Wow. És hát szó, persze kavarodik a történet, vajon miért mérgezték meg, mi lehet az oka, felmerül benne, kézirat probléma, mindeközben a, ott van a háttérnek, az egész frankfurti könyvásár, a könyvkiadók, az ügynökök, a szerzők, a, a, hogy mi a nagy könyv, hogyan működik ez az egész, és ö, mindig megnézt vissza-vissza hogy mikor írt ezt a szerző, 97-es a, a kólofón alapján, de én egy kicsit ö, Régebbi nem te lehet, hogy azért, mert a azok sokkal erősebbek, mint ami 97-ben szerintem már menő volt. De rohadt érdekes azt olvasni, hogy, hogy hogyan is működik egy kiadónál, meg hogyan működnek ezek a karakterek is. bár sok név nem volt számra ismerős, de, de biztos vagyok benne, hogy a jelentős része az valódi létező személy, valódi létező kiadóknál, és valódi létező sztorikat is sütött el a, a szerzőnő, például a, a, az, a, az az ügynök temetésén Tom Clancy is feltűnik, és akkor ott egy kis pár bekezdésben el is hangzik, hogy most éppen mit csinál, és hogy mi volt a kapcsolatához, ehhez a, a fickóhoz, és milyen sivatagi háborús regény ír kiknek osztja ki. Tehát, ami miatt nagyon tetszik a könyv, ezek a, ezek az el, ez, a, ez a felvázolt háttér, ami szerintem nagyon izgalmas, és ami miatt nem működik, az az, hogy ez a felvázolt háttér egyrészt alaposabban van felvázolva, mint amennyit a krimi elbírna, tehát ez mint a karácsony fenn a túl sok tíz. Másrésztről meg szerintem egy kicsit túl is van írva, túl sok névvel, ö, szereplővel, de, de azért voltak benne nem pillanatok, például a frankfurti pavilonok kiosztása, ahol a második emeletre kerültek az oroszok, és melléjük a, a csehek meg a szlovákok meg a magyarok, akik aztán már nyilván nyíltan tudták őket gyűlölni a rendszerváltás után. Az orosz, utolsó nap a hétfői pakolás idején az oroszok elé vették a vodkát, a házi kolbászt, a kenyér az nem volt, és már azt aztogatták boldog-boldogtalannak látogatóknak, és e, egyre pa, e, parázsabb lett ott a egy hétfő télelőtti záródó könyvásárom. Nagyon, nagyon szórakoztató, Egyszer érdemes elolvasni, és a Csajnak megjelent magyarul egy másik könyve, és az is valami kéziratokkal foglalkozik, tehát biztos hogy a nő az dolgozott egy ilyen területen, de azt szerintem, és én vannak idején be is szereztem, ez valami rakétaregényúságban jelent meg, valami gyilkos kézirat, vagy ilyesmi, és még nem, még egy, még egy nylon zacskóban várja az elolvasást mm. porosodva ez aztán a végképp a teljesen elérhetetlen szöveg, amit valaha rakét, a regény újság kitépet lapjain lehetett csak beszerezni, És annyira nem jó szerintem, hogy nagyon Magyarországon papíron kinyomják még egyszer. Közben az jutta hogy találkoztam én a könyvfesztiválon a Könyvek Oroszországból című Pavilannal. annyira, hogy kénytelen voltam Instagrammal lefotózni, minden jobb érzésemmel szembe, ott volt egy teljesen üres ember nélküli uh, ilyen kis kioszk, ahol volt kettő, de a szórólap, és aztán azok sem oroszul voltak, mert nem oroszokról szóltak. Jó, jó. Úgy, úgy, most, most meg talán megsehíztuk őket. <gül> Vagy visszabaszulták, hogy ott a magyarok ilyen kenyák voltak velük. De... Megkérdeztem, hogy milyen jó osztod meg ezt a fotót, Ádám? Um... Visszakanyarodtunk az elejünkbe. Természetesen egyébként mindenem bájjal vihető, amit ami nem céges alkatrészként csinálok, mert az az egyik, aminek értelme van szerintem. Aha. Na itt kerek, vagy még akartuk valamit mondani? Én egy mondat még, hogy egyébként gondoltam, hogy az Ádám mellé felzárkozom, és arra olvasom a fraktárherceget. Száz oldalig jutottam eddig, és egy, egyelőre csak alátámasztani tudom Ádám szavait. Tehát, és, és, és igen, és sokszor mankót jelentett az a, ez a, ez a e, prózavers e, e, információ, hogy így elengedtem az egészet, hogy most meg kéne érteni, visszafejteni, hogy mi, micsoda, hogy működik egy, egy frász. Tehát csak így élvezni kell, és a, a másik, hogy a borítóra is mindig vissza-vissza a szemem a, ismét nagyon gyönyörű, és, és, és ezek a fraktálók, ez, a, ez az elbúrjánzás, ez a nem tudni, hogy mihol végződik, mi micsoda, ez, ez, ez itt is megtalálható és nagyon-nagyon jól harmonizál a szöveggel. Az hogy nincs most így hirtelen kéznél a, a könyv, illetve hát a távolabb van, mint ameddig elér a mikrofonomnak a zsinórja. De vannak benne annyira gyönyörű szép hollandatok, amelyek a könyvvilágában jelentenek valamit. Hát a hold húrja alól kieső szobornoszthajók, amik nem tudom mivel tüzelnek, és amíg még ott három olyan szó, ami, hogyha kettesével nézzük, akkor sincsen sok értelme már valószínűleg. Legalábbis a kvantum világon kívül gyönyörű, de tényleg ez, ez, de erre már tudom azt mondani, hogy oké prózavers, menjünk tovább ezzel a kifogással, tudom, elvesztettem egy életet, de majd mentéspontnál újra töltünk. És uh, egy kicsit csalok, mert ismerem a fordítót, de amikor elolvastam a kvantumtól, vagy már utána is mondtam, hogy úristen, mekkora munka volt ez, és most a fraktálhercegnél azt kell mondjam, hogy és még volt hova fokozni. Tehát, ez igen. És már csak az a kérdés, hogy az utolsókat el tudjuk-e olvasni. De bízom benne, hogy igen. Vagy egyszerűen csak inekcióval betolod. Ó, igen, felszívom nanóként. <laughs> igen, igen. És akkor egy a... belső Swiss lehet. Nem, egyszerűen tényleg annyira ö, kaotikusan szép, hogy, hogy szerintem nem. Tehát én néha droghoz hasonlítom, hogy, hogy így mű, ez a drog. De egyébként részben belsős vicc is, majd hogyha a következőjéten elmesélem azt, hogy a dervisház az milyen, akkor a no még lesz szó, de nem akartam eldőni, mert csak a felénél járok. Wow. És ezzel nem csak, ezzel hogy... Ezzel ígéretet is tettél, Igen. és is Igen, rakszok, mert nagy lesz a számla. Sziasztok! Sziasztok! Nem, mert ilyenkor este olcsóbb, nem? Sziasztok. Sziasztok! Igen, csak mindenki akkor jön fel a aztán lassul lesz a sáv. Helóztuk! Sziasztok! Csáó!